Sveriges statsminister Olof Palme är död. Han sköt sig kväll i centrala Stockholm. Du är det något skottrom i stan eller något? Ja, de har skjutit en stackare. Jag tror tunnelgatan trevägen. Redan några dagar efter mordet på Olof Palme pekades kurdiska grupper ut i samband med jakten på mörjaren. Spaningsledaren Hans Holmer misstänkte i stort sett varenda kurd i Stockholm. Du har ägnat mycket tid dig åt Varför inte morren gripen någon så Det beror på att polisen hela tiden har ägnat sig åt att jaga de här oskyldiga kurderna. Att polisen har gjort sådär, det beror på att skedde så som hon så med hela tiden har sagt att han har varit så säker på sin söng. Jag är 95 procent idag. För att vi är rätt. Varför blev polisen så över överdrivet att morren fanns fram kurden? Det är ju att hon så med trodde det, men sen... Så har säkerhetspolisen i flera år misstänkt de här kollegorna för att ha en Kan inte ha hon som är uppsatta här här? Nej, han som är har med mer än 95 sannolikhet fel. Hej sen, lyssnare, och välkomna till ännu ett avsnitt av Palmemordspodden, en podcast om palmemordet, precis som namnet antyder. Jag heter Johannes Finnlachsson, jag finns på Twitter, följ mig gärna där. Och jag sitter idag på ett hotellrum Vilket känns ovanligt, men soft Och jag sitter här med min gäst idag Öznujen, tjena Tjena, tjena Hur är Det är väldigt bra Det är en dag. Ja, kom hit och så kom båda Det var mm. kul att komma till Malmö Och utsikt över kebab- och falafelstationen? Och bland annat Ja. Vad härligt Och du är i Malmö av anledning? Ja, jag är här för min show- Dålig stämning. Mm. Sista gången jag är i Malmö, vilket uppskattas nog av väldigt många här i Skånetrakten. Mm. Ja. Gå se den i söndags, <laughs> eftersom detta avsnitt kommer ut efter. Ja. Såklart. Vi är inte direkt sända om någon trodde det. Jag tänkte så här, vi ska gå igenom lite formalier innan vi kommer in på huvudspåret för avsnittet. Och då börjar den eh, Och, för, är jag misstänkt eller? <laughs> äh, än så länge är det ingen misstänkt. <laughs> ja, det, uh, alltså, det är bara för upplysning. Är blev så konstigt när du när du? <laughs> jag fick ett sån meddelande från Twitter så vill du vara med i Palmenmords-podden? <laughs> Man bara, vad? It's a trap. Ja, verkligen. <laughs> eh, eh, vi börjar med formalen. Namn eh, Öz Nogen. eller Och, Loran Öz Ceko Nogen. Loran. Ja. Ös Öz Tjekko låter lite roligt. Ja, det låter lite roligt. Som en clown? Nå, nästan, ja, nästan. Faktiskt. Har du några kända alias? Nej, det är väl... Ös... Eller, Virvelvinden kallades jag för. Jag Ja, i fotbollen. När jag mm. spelade i Division 2 i Järfälla. För att du snurrade upp folk? Ja, och snurrade upp mig själv också oftast. <laughs> det är antingen en Någon som kallas Virvelvinden antingen en fotbollsspelare eller en... Kan alkis. Ja. Född? 1975 i en by på 2500 meters höjd i de kurdiska bergen. Heter berg, vad heter bergskedjan? Det är Serhad, alltså högländerna i Kurdistan. Okay. Ja. Om man tittar på en världskarta som ja. inte har kurdiska gränser, vilket land rent så... Då räknas inte den världskartan. <laughs> <Okay>. <laughs> Norra Kurdistan, okay. nära Vansjön. Ja. Ja. Vad är din ja. sysselsättning? Det är främst skådespeleri och komedi ja. Och komedi är då både stå upp ja. Och du har gjort, ja, gjort stå i tv ja. Du har gjort radioprogram ja. Men hur mycket skulle du säga Om du skulle jämföra liksom procent Hur mycket skådespelare är det, hur mycket stå uppkomiker det? det? är väl en 40% skådespelare Och 60% stand-up-komedi mm. Ungefär Skrivs du med den föreningen? Ja, och ibland är det 40% stand-up comedy Och 60% skådespeleri ja. ja Det beror på vad jag gör alltså. så här, När man är programledare på radio så jag, jag tycker inte det är något av dem Nej, det är olika Det är olika Men jag har mig själv Fylla också Att jag alltid ska göra saker som jag själv tycker är kul Ja och ibland en palmemordspodd. Ja. Inte... ja, det här är kul. Jag vet inte vart det här ska leda till. Jag är bara ett här som misstänkt verkar som. Eh... Du lägger både bad och good cup i ett. Precis, jag, jag, jag byter. Ja. Den moderna ja. polisen. Då kommer vi eh, helt fullaktligen till nästa formella fråga. Ja. Har du ett kriminellt förflutet? Ja, det har jag. Eh, det var bara börja rota. Mm. Vad, vad är det värsta om du, som du kan berätta om? Nej, men jag har ju slagits ganska så rejält. Jag har både blivit misshandlad och misshandlat folk. Uh, och det är inget man är stolt över just nu. Nej. Att ha blivit misshandlad. <laughs> Nej, men att ha misshandlat folk, verkligen inte. Men det är. Uh, mm, det var ungdomens synder. Men när var du uh, som värst, som man säger? Om man jag använder. var nog som värst i 17, 18, 19-årsåldern där. Och då var. Slagsmål på stan och allmänt jävlskap, liksom? Ja, allmänt jävlskap. Jag var inte rädd för någon, förutom för min pappa. Okej. Okay. Så det var en dålig kombination. Ja. Ja. Eh, visst han, alltså blev du fälld och så? så att han fick reda på att du... Eh... Nej, jag blev inte fälld. Det var jag inte. Nej. Men jag hamnade i stora trubbel. Okej. Okay. Ja. Så han fick ju veta det i alla fall på ja. andra sätt. Genom ja. att se på mitt ansikte till exempel. Ja, det är klart. <laughs> ja. Men du var rädd för honom? Ja. För att... Han var så fruktansvärt sträng och eh, hård. Mm. Eh, och var aldrig nöjd med Okej. Okay. Ja. Eh, hur är han idag? Ja, nu är han, nu är han eh, tvärtom nästan. Nu är han jättesnäll mot barnbarnen och väldigt ja. mysig. och Både far, far, farfar och, och morfar. Det är Ja. Bra. Jag tror att det, var, det hände något när han fick barnbarn. Barn. Ja, ju... mjukna till Och sista formella frågan Skulle du betrakta dig själv som en ensam galning Eller en del av en konspiration? Jo, ja, man vet ju inte vilka det är som drar i ens trådar Alltså, man vet faktiskt inte Ibland kan den som ser ut som att Hen hjälper dig mm. Så är det inte så Eh, och ibland är det så att den som verkar inte hjälpa det Egentligen hjälper det Man vet inte vem det är som drar i ens trådar Både moraliskt här, och eh, alltså bokstavligt och så vidare att, mm. eh, Man vet aldrig Och det är det som är det jobbiga och svåra med att vara människa Att man på något sätt till slut måste förlita sig på sig själv ja. Och det och med andra skor, Så blir det ju lite så också att Man, ja. eh, man är ju själv på scenen ja. ofta mm. Men samtidigt så är man i olika konstellationer Du har ju varit i konstellationer Stockholm Live och så. Ja, precis, precis. samarbetat med och, så. och sen har jag inte fått vara med i en del konstellationer ja. Och blivit motarbetad ja. På andra sätt alltså, Så man vet ju inte vem det är Som Nej, drar i trådarna Oavsett liksom Nej, det är sant. Ja. Eh, Så jag vet kanske en, ja, kanske en del är en konspiration ja. Som oskyldigt offer <laughs> En konspiration mot dig Ja. Okay. ja. ja. En, en, en lite paranoid Konspiration kanske jag förstår ja. Och då övergår vi till, till Huvudpersonen i detta avsnitt Förutom du själv ja. Och det gör jag igen att fråga nu igen, var befann du dig Natten mellan sista februari Och 1. mars 1986 ja, Jag befann mig I, i, i min säng I, i Rinkeby och, och sov gott och, Du var då 11 år elvår. ja. Och jag, Och vi vaknade till någonting fruktansvärt. Det var som att första april hade flyttat till första mars. Vi trodde inte det var sant. Ja. Och, det är en grej... Tänk om det hade skett. Första april, ja. Ja, ja. om det... Ingen hade trott. Nej. Man så. hade tyckt Dåligt det var jävligt första ja, Väldigt <skratt> dålig första ja. aprilskämt. Som de flesta aprilskämt är i och för sig. <skratt> alltså. Men de brukar ja. inte vara så, nej. så avancerade. Nej. Nej. Men... Äh, Eh, hur länge hade du varit i Sverige då? Eh, jag frågade du... Eller ni, familjen ja, Frågade du vilken Sverigedemokrat som helst så är det alldeles för länge Oavsett hur länge <laughs> man har varit här ja. Men eh, då hade jag varit här i tre år okay. mm. När du var elva då hade du liksom, Kände du att du hade kommit in i Pratar du svenska, hade du svenska kompisar ja, ja, ja, ja, alltså när vi flyttade till Rinkeby då eh, Eller när vi flydde Till Rinkeby eh, Sen hösten 83 så var det ju så att de flesta som bodde i Rinkeby då var svenskar. Ja. Alltså 60% var svenskar. Mm. Och, um, så det, och jag tycker ofta att det är lite kul med just den integrationsdebatten. Mm. Man pratar om att invandrarna inte vill integrera sig och så vidare. Men så är det svenskarna som flyttar ut. För det svenska så är det väldigt kul att prata om mångfalden. Mm. Men aldrig leva bland mångfalden. Eller vara en del av mångfalden. Nej, det är sant. <laughs> så att, ja, det blev en jävligt konst. jag kommer ihåg eh, när jag kollar på skolfotorna. Mm. På klassfotorna. Så ser jag för varje år hur det blir mörkare och mörkare. Ja. Tills i nian då så är det två som inte hinner undan. <laughs> så, <laughs> <laughs> ja. Så, men, så att, jag, för det kommer, jag, jag är uppväxt i något helt, Jag växte upp i Lund ju. Ja. 80-talet. Mm. Och då var det liksom... Eh, var, jag vet inte om det var en slut, men det kändes som att liksom varje klass hade två invandrare ja. Det var liksom utplacerat, det ja, ja, ja. kändes nästan som liksom. sen, ja, ja. Eh, Som en konspiration <här> <här> Precis, <här> ah. precis. det var något ljud ah, ah, ah. mm. äh, Men hur länge bodde du i Rinkeby? Vi bodde där i åtta år ja. mm. Och sen flyttade vi till äh, Vicksjö, Järfälla Och hur, hur fick du reda på att Palma hade mördats? Jag fick veta det för att eh, Dels Så var det så att Min pappa och mamma var helt upprivna De var helt förstörda Och, och, och så, så grät pappa. pappa Jag hade aldrig sett honom fälla en tår Och så gråter han över att Palme är död så, så på det sättet fick vi veta Och vi var ju chockade också För man tyckte om Palme Man var född med det att, alltså, nej, alltså du vet det var någonting som var där. I tre år hade vi bott i Sverige ja. och Palme var en visionär. Han stod emot förtryck och han var, han var någon, på något sätt för oss skulle vara han en frihetens röst ja. och en tröst. Att det fanns, det, fanns, det fanns en vision om att det inte behövde vara så här. Ja. Det kan bli bättre, det behöver inte vara så här. Och för oss kurder så var ju Palme en stor inspiratör, han var en... En stor idol för väldigt många För han stod mm. ju för de här värdena så Som vi eftersträvar än idag Som kultiska folket ja, Det var så om fred, frihet och solidaritet mm. Jag kommer ihåg Ett av socialdemokratins då Slogans var ju mm. Frihet åt alla folk Nej, alla, folks frihet hela mm. världens fred. alla folks frihet är hela världens fred Just Alla folks frihet är hela världens fred och den tror jag på än idag, att ja. folk som inte är fria måste ju kämpa för att bli fria Och då blir det konflikter, och så leder det till krig, och så orättvisor och allt det där ja. Så, så för, för oss var ju eh, eh, Olof Palme en stor idol Och när han då bryst blev eh, dödad eh, där på Sveavägen Så var det som en stor chock. Det var ju som att, att man förlorade... Någon, vad ska man säga nån över huvud Eller mm. att det var någon form av En, en släkting som betydde jättemycket Eller en person som Hade stor påverkan och inverkan på oss Som försvann, så mm. det var en sorglig period Och det var på riktigt Som att det hände någonting där att mm. dels, dels med vårt samhälle mm. Men också med vårt med, vår, med vårt sätt att vara kurder För jag kommer ihåg att att vara kurd var någonting man var väldigt stolt över innan. Och, och kurder hade en bra position i det svenska samhället. Då och eh, Typ ungefär som idag. Mm. Eh, men så hände Palmermord och då blev ju alla mot kurder helt plötsligt. Är dina föräldrar annars eh, liksom politiskt. Eh, var det att ni flydde? Var de politiskt aktiva ja, i, ja. I, i Kurdistan? Ja, pappa var ju mm. politiskt aktiv. Mamma var, var ju hemma, fru då. Mm. Eh, och. Eh, så vi, mina föräldrar, alltså speciellt pappa, han, var, han kämpade för kundernas mänskliga fri- och rättigheter. Mm. Och blev fängslad då i Turkiet och, och torterad och så, och så flydde han. Och, och sen så återfann vi varandra och kom då till Sverige då, mm. 83. Och, så politiken har alltid funnits där hos oss och i vår familj, hela tiden. Och du hade liksom, du var ju i den åldern äh, att du... För, för mig till exempel när jag var ju betydligt över fyra och ett halvt. Mm. Så jag minns inte riktigt. Nej. Och Palme var ju liksom bara så här man hade väl hört talas om mm. att det fanns en mm, farvor ja. som mm. var bestämd eller något. Ja. Men du är lite äldre då, hade ju koll på dem ja. på ett annat sätt. Ja. Men har din syn på Olof Palme förändrats eh, under åren liksom? Ja, den har ju blivit väldigt mångfacetterad om jag får säga själv. Ja. Eh, dels så var ju inte den här fredshjälten som många ger sken av Nej. Och en, en hel del vill skön skriva. Han sålde ju faktiskt vapen till Bofors, alltså med, Genom Bofors till Indien Och Pakistan ja. och sådär Så, där, så att han var ju eh, Och, och Vår alliansfrihet var ju inte så mycket alliansfrihet och, Nej det är mycket skumrask Ja Så att det är ju, det är ju så, så Olof Palme var ju en sann socialdemokrat ja. I den tanken att han var Väldigt pragmatisk när det väl passade. Ja, precis. Alltså, han är alltså. väldigt så här, mm. eh, Jag tror fortfarande på det här att han var liksom en visionär och ville ja, förbättra ja. samhället. Men han var ju väldigt mycket så här... Eh, det kändes som att eh, ändamålet helgade medlen ja. eh, rätt ofta. Liksom. Mm. Med IB-affärer och ja. med mörkningar ja, ja, kring, ja. eh, kring Bordellhärvan ja, ja, och, och allt sånt där. Ja. Liksom. Men så, så... Väldigt mycket politiker. Ja, så bilden av honom har ju blivit väldigt mångfacetterad. Han var ju en riktig politiker, men en politiker som ville något och ville ja. förändra. Och inte bara att det skulle vara status quo. Ja. Men till en viss gräns ändå. På ett sätt var han en väldigt eh, svensk nationalist. Alltså på, ett, på det sättet. Eh, det skulle all, alltså aldrig någonting som kunde skada Sverige. Nej. Alltså så var det. Nej verkligen. Det. Ja, så ja. Att, på det sättet var han en, en, en, en, en sann patriot på det sättet ja. tycker jag. Även om det finns då många... Som eh, inte tycker det. Nej, som inte kallar dem landsverk. Ja. Ja. Ja. Men ja. Ja. det känns lite mer i deras huvud. Jag tänkte på det. det, är ganska intressant Likheten med John F. Kennedy i USA Som ju också, ja Uppenbar lik, likheten att de blev mördade både, Ja tror. Men också kontroversiella och Även om de var enormt populära eh, Bland de som gillar dem Och de stod för bra grejer mycket Så var det så jävla mycket fiffel och, och mm. grejer Man är inte så insatt som man kan säga Vem som var värst det Ja, vilka som... nivåer, om det är på samma nivå mm. Och så där. men eh, mycket, alltså karriärspolitiker måste ju vara De kan ju inte bara vara fina människor Jo, jag, jag tror inte på det där Du tror att man kan vara det? Och vara en... Jag tror man kan vara det, jag tror det Men jag, jag, jag, man kanske inte kan nå lika långt Nej, alltså, precis eh, Men jag tror Och jag tror de, de som dödade honom mm. Visste att de hade tappat kontrollen över honom eller på något, Alltså att det var en viss Att han måste stoppas att det här som han håller på med Inte kan tolereras I den här världen Nej. Just nu Vi kan komma in på det lite mer sen mm. vad, vad du tror personligen ja. och sådär, Som ligger bakom mm. Men äh, om vi går in på själva spåret ja. Som ju är Detta är äh, lite unikt Det är första gången vi äh, återvänder till ett spår ja. I den här podden Återvänder till ett spår vi tog i avsnitt Fyra tror jag äh, Med äh, Saron Ismail Alltså kurdspåret mm. PKK Mm som står för? Partia Karkarin Kurdistan. Kurdiska ja. Arbetarpartiet. Min gissning var palmemordet kanske kurderna. <laughs> ja. Men uh, var din, din familj uh, involverad i PKK på något vis? Nej. Nej. Hur stort är PKK i Kurdistan? Uh, det är nog det största i norra Kurdistan då. Alltså den turkiska delen av Kurdistan. Så är det nog det största. Men uh, som ett parti liksom? Ja. ja. Ja. Men det är ju precis som, eh, som väldigt många svenskar Det finns ju största partiet i Socialdemokraterna Och mm. sen är det Moderaterna Och på ja. samma sätt är det att väldigt många tycker olika ja. Så att det där är ju ett kommunistiskt arbetarparti Och så finns det liberaler och konservativa Och så kristdemokrater även bland kurder så, ja. Ja. Och eh, det här sport, PKK spåret, PKK-spåret mm. Det var ju väldigt tidigt i palmutredningen. Ja. Det var inte direkt i palmutredningen, Nej. men det kom väl typ ja. några månader senare. Ja, för att den dåvarande rikspolischefen då hade fått ett tips från den turkiska säkerhetstjänsten ja. om att det möjligtvis kunde vara kurder som hade dödat Olof med. Och som vi vet ju så har ju turkiska säkerhetstjänsten aldrig gjort något ont mot kurder. Och den här svenska byråkraten då, den här svenska. Polismannen, han sväller ju detta Med hull och hår ja. Han tänker ju aldrig att Det kanske är lögn Eller det kanske har politiska eh, alltså, Bakgrunder ja. Det kanske finns något dolt under detta Och eh, om man tar fram det PKK-spåret och kurdspåret Och ser att det är kurder Och han sväljer detta och, och går ut inför ja. Stor press, är... 95% säker ja. Alltså 95, det är väldigt högt. <laughs> det är väldigt mycket. Det är fruktansvärt högt. Och du ja. vet, och efter det, då var det ju kört det var kurd. Ja, jag förstår det. Alltså, det var katastrof. Men det, men det är så konstigt också, för vad jag har förstått, han eh, som ledde detta då, att första månaderna så eh, undersökte man en massa olika grejer, ja. alla tips som sker ja. och så här. Och redan då, i tidigt skede, så eh, kollar man PKK. För att de hade... Det hade utförts mord mot avhoppare i... Ja. Och jag var med på ett sånt. På en fest. När de sköt mot en, en sån. Ja. Jag var där den, den kvällen i medborgarplatsen. När den blev, när blev, blev skönt, ja. Var det den här där... där jag var där, men jag fly, försökte, ja, försökte flydde och de stoppade honom. Min pappa var bland annat en av dem som försökte stoppa honom. Oj. Och, ja. Och en, Så... Hans kompis fick ett skott i, i huvudet En annan som, han klarade sig sen Men Oj. en annan som, som, de övermannade honom Helt enkelt ja, Hur gammal var du då? då var, det här var 85 tror jag okay. Så då var jag 10 Det måste ju ha varit sjuk upplevelse För ett barn liksom Ja, men vi visste... De hade ju tagit in oss så här. De hade satt på ka, katten Gustav. Uh -huh. på en sån här, vet, kurdiska fester är så här. Alla barn är överallt. Och sen uh -huh. så hade de hittat något stort uh, rum eller lokal där vi mer av på huset. och med på platsen. Där vi var. Och så såg vi på katten Gustav. så här, uh -huh. Och så var det spring i korridorerna. Och så hörde vi bara. Det blev bara kaos. Uh -huh. Skottlossningar. Och, och folk som letade efter sina barn. Och, och, och jag visste inte att jag skulle... Många åker känner sig ut som Katten Gustav och älskar sand <här> i och för sig då. Men det, det var så här, Det var ja. det som formade dig. Då, det, ja, det var det som formade mig. Att det blev liksom en stor trauma. Ja, så ja. Nej, men jag kommer Katten ihåg hur, hur, hur, hur folk var uppskärrade och poliser ja, och allting. Och, och för via, det är sånt, jag, jag känner till det så väl förutom när jag har lyssnat på Petra Dokumentär ja. om kurdmorden. Förvån ja, ja. ett ja. par till. Hur var det att han... Liksom folk försökte övermanna honom och han... Försökte hoppa ut. Och ja, men han försökte skjuta sig loss först ju. Ja, Okej. Okay. Ja. Sen, men sen att det var en polispatrull som bara råkade vara där. Som plockade honom direkt. Oj, att annars nej, det det, det kurder liksom har fest, blivit... de råkade vara de där. Ja, de, ja, de råkade ja, ja, där. Poliser råkade alltid vara där det <laughs> Men ja. att det var tur för hans snubben, en han attentatsmannen, att, att, att polisen tog honom före ja. ja, jag tror det också. Jag tror det också. Men, men saken är den att, att just de här kurderna hade nog inte dödat honom. Ja, Okej. Okay. De hade nog hållit i honom och, ja. och... Alltså de kanske hade misshandlat honom ganska rejält men de ja. hade nog inte dödat honom. Okay. För det är olika falanger och sådär. Liksom. Ja. Ja. E och då fattar du att, jag, att min familj inte tillhörde PKK då. Nej. alltså vi var på en fest där det inte var... Nej precis. Ja. Det var, ja. Han var en avhoppare då, han som ja. blev ja, precis. Ja. E men det jag tänkte på var att de kollar i liksom, ja. Men det förstår de du för här alla så... kurder alltså, ja. Det förstår för, för det var så här Det vart ju kurdspåret ja. Det var ju inte så att det, var, att det blev ett parti nej, nej, nej. Eller, utan det var, Och jag kommer ihåg hur, hur sakerna, för att de gjorde en undersökning Där då, mm. eh, efter det om, om, om populariteten bland svenskar Med olika invandrargrupper Alltså, ja. då låg kurderna väldigt högt upp ja. Bland de här som var integrerade Som var omtyckta, som var liksom eh, Och så vidare Och efter palmemordet så sjönk vi Ja. Och så var vi bland, du vet, finska zigenare, Alltså romer ja. och sånt alltså, Vi hade sjunkit i, i, i alla svenskars ögon och anseende Alltså totalt eh... Det är en intressant, ska man säga Topplista över liksom vem som blir mest diskriminerad. Ja, men ja, finns Ja, det eller? vet jag. Säkert så finns det det. Säkert ja. så finns det det. Vi I Sverige vi är ju väldigt bra på statistik och, ja. och raslära och sådär. Vi har gamla traditioner. Ja, det är fina gamla traditioner som måste bibehållas. <laughs> men och, och och efter det så fick vi kurderskulden för allting mm. Det var ju verkligen så här. Varför har vi för så korta vinterar och, Alltså det var så här, nästan löjliga Bostådet <här> till slut va Ja nu kom Runa Sörgard och tog Karola Det är kurdernas fel och, typ. ja, det, blev, det blev nästan komiskt hur, hur, mm. allt. Och jag var 11 år Och jag blev så mobbad i skolan kommer jag ihåg mm. jag Ropade Jävla palmemördare Kurdjärk mm. mördare Jävla palmemördare och jag bara, fan, jag var inte ens ute den natten. Bara, lägg låt mig vara. Jag är bara elva, liksom. Ja. Det. Det fler, gick det fler kurder på skolan och så där? Eller var du ja, ganska... nej, vi, var, vi var ganska få, alltså. Vi ja. kanske var sju, åtta stycken ja. i Rinkeby. Det kallades för Turkeby då. Aha. Så vi var ju dubbelt icke-omtyckta. Både av turkarna i skolan och av svenskarna. Och av alla nu, alltså. Ja. Ja. Alla med rättsparter som vi ja. den skulle fast Ja, precis. Så att vi vart ju, och Jag kommer jag kom ihåg att vi, vi fick ju vara med i ett tv-program med pappa. Det var jag och min stora syster. Och så gjorde de ett tv-intervju med oss Aha. om hur det hade skett. Och då, jag kommer kom ihåg att vi slängde lite eh, snöbollar och så där. Och så intervjuade de oss efter det här och vad som hade skett då. Om, om, om situationen för kurder Aha. Hur långt efter? Ja, det är äh... kanske ett halvår, ett år efter Alltså efter Palme Alltså efter eh, kurdspåret Har du alltså... sett, sett detta material? Alltså det, var det, i... finns ett, det finns material i SVTs arkiv ja. Det finns det Och där, där säger jag ibland att oh, vi blir mobbade i skolan och Om att du vet, de ropar Palme och. Vet du vilket program det var? Var det aktuellt? Och... Ja, det var någon aktualitetsprogram okay. Ja. Så alltså, var det. Jag ska försöka gräva fram det ja. Jag har ju... Jag har ju eh, eh... När man har tid över på SVT ja, så kan ja, man alltid gräva i arkivet. Det var roligt att se en tolvårig snujen. Ja, då får du kolla. <laughs> man måste flydde hit och därför tryck och tortyr för fyra år sedan till frihet och demokrati medans tillvaro har förändrats efter mordet på Olof Palme och alla uppgifter om att kurder misstänks. Vi har inte någonting att göra med den här händelsen men de pekar oss. Som mördare. Även de kurdiska barnen får känna av misstankar- om att kurder skulle ha med mordet på Olof Palme att göra. De pratar bakom... De har hört i skolan. Ja, de pratar bakom viken. Vad säger de då? De säger han är, är kurdig. Det är kanske det är, kanske det är hans, eller hans pappa eller något, något, något som där. Cool. Men då heter jag Özgür Gezgin, så du vet det. Gezgin. Özgörgisk. Ja. så det får jag säker på helt enkelt Ja, precis, precis vad som regulator Ja, ungefär <laughs> <laughs> Nej men det var innan vi blev svenska medborgare så att vi, okay. Sen blev vi svenska medborgare Då ändrade vi vårt efternamn och allting mm. Betyder ty, det nu igen något det Ja, säkert. det betyder på nytt född och modern på kurdiska Så vi blev ju på nytt födda, vi blev svenska medborgare Så tog vi bort det turkiska efternamnet Aha. För vi ville inte förknippa det med. Alltså det man hade ett turkiskt efternamn. Ja, som du får man inte heta kurdiska med. namn i Nej, Turkiet Typ än idag. Uh -huh. oh, 2013. Är inte det sjukt. Men vem, vem bestämmer de turkiska efternamn? Eller man måste det... ta ett som låter ja, det. Ja, det, det är turkarna som bestämmer det. Okay. 20 miljoner kurder får inte ha sina egna namn uh -huh. i Turkiet idag. Kul att du åker till Turkiet och semesterar, idiot. Det var ja, det får ett... du ta. Jag skiter i vad du tycker om mig nu. Ja. Jag vet inte vem denna du är, för det är, ja. jag, jag, vill, jag vill påpeka att du, du riktar dig mot lyssnaren och inte mot ja, mig här. Ja, exakt. <laughs> vi ser. <laughs> ja, men lyssnaren, ja. Jag har aldrig varit i Turkiet. Bra. Men det, det verkar ju trevligt. Ja, åkt dit. <laughs> men hur är det själv där? Har du, har du åkt tillbaka och hälsat på? I, eller går inte det liksom? Nej, inte nu så mycket. Men jag var, jag var där när jag var 16. Och sen var det ju för, för stort. Inbördeskriget var ju för konstant sen. Ja. Mellan då... Turkiska armén och PKK-gerillan mm. Och sen På grund av det jag gör här i Sverige också Att jag, jag är väldigt kritisk Till den turkiska regeringen Inte mm. mot folket så att folk vet det Jag får alltid bara, få att du är turkar? Nej jag hatar inte turkar, jag hatar regimen det är, Folk måste fatta det, mm. det är så, man, Vi åkte ju inte till Sydafrika när det var apartheid Nej. Varför åker folk till Turkiet När det fortfarande är apartheid mot kurder Ja. Så det är för det är jävligt tycker jag Så det är därför också, alltså, jag skulle nog inte vara så uppskattad <laughs> Nej, men har de koll på dig liksom? Mm eh, och, och även ja, det vatten, kur det kurdiska folket Det är väl eh, stora fans Av det kanske För ja. får för att de har ganska bra koll Alltså om man tittar på liksom, eh, fotbollsspelare Som är svenskurder Att de har liksom, folk som följer dem Och ja. får hela tiden ja, ja, liksom, ja. Eh, Är med i artiklar ja. och varannan vecka Och veta ja. hur det går i allsvenskan Och sådär men har du liksom märker du av det att det finns eh, ja, ja, alltså, för. Ja, ja, alltså, ja, folk, gillar, folk gillar mig. Ja. Mm. Sen vet jag inte i vilken grad. Okay. För jag, jag, jag är emot allt och alla. Ja. Så det finns ju kurder som ogillar mig också för att jag, jag ser allt vad jag tycker. Mm. Och det är inte så uppskattat. Så, att jag, så jag är nog. Ja, jag är nog både sämst och några tycker nog att jag är bäst. Men alltså det är ju så. För att jag, jag skiter i varifrån från makten eller härligheten kommer även om den är kurdisk eller, alltså, eller svensk eller, mm. eller turkisk eller arabisk eller rysk eller amerikansk alltså när, när, när någon gör fel så säger jag. och det uppskattas inte av alla. Nej, det är klart. Ja. Men det är väl så det ska vara. Jag tycker det. Ja. <laughs> Men det är inte alla. Men hur, hur har du haft det i åtanke liksom med din stolp och ditt kodspelleri och så här att det är klart att uh, du är stolt över ditt ursprung mm. och, och sådär. Och hade varit det kanske annars också. Men tror du det här att kunden blev så skamfilad ett tag där har påverkat att du liksom vill lyfta fram... I allra eller? högsta grad. Ja. I allra högsta grad. Det är, det är självfallet så. För idag så är det nästan att... Nej, ändå, det är du och Zoran och sen någon kanske som jag inte ska nämna namn på som tidigare du samarbetar med. Så det är ändå procentuellt ganska stor andel i, i, i komikervärlden av de eh, populära just nu. Ja, alltså jag tror... vi, vi, jag vet inte Men jag tror att du har en Precis som med judarna under, Efter andra världskriget och så vidare Alltså man måste kunna skämta Man mm. måste kunna, och så gör man det på olika sätt på olika stilar har man Olika, du vet, nivåer Och, och sådär, men Jag tror det är ett sätt att att ja. kunna skoja. Det är därför det finns så många kurder bland journalister i Sverige, ja. samhällsdebatörer, kulturella och sådär. Att vi, man, man, man hamnar där man får ge uttryck ja. och kunna liksom säga sin åsikt, sin, sin tanke på ett sätt. Liksom. Ja, om man varit förtryckt och det till ett land där man kan uttrycka exakt, sig. Exakt, exakt. Och då använder man det, exakt. Den, den rättigheten. Ja. Ja. Men det här spåret då. Rätt mycket av, eller den enda bevisningen Var väl så här, ett avlyssna telefonsamtal ja, Där de pratade om bröllop Ja, och det är så jävligt kul för att det finns inget annat än, än bröllop bröllopkurde pratar om. Det är en jävla kurdisk bröllop varje vecka ja. som man blir inbjuden till. Så det är så här helt sjukt att just att ordet bröllop Men de... ja. åh <håll> det där men fy fan men, vad har jobbit att ja, använda men, det som kod. Ja men, alltså, nej, men det är så jävla dumt för ingen skulle fatta vad <håll> är det bröllop eller bröllop? Ja, det är bröllop. Vems? Är det är, det, är, det, är det son eller är det Hassans eller är det Ahmeds eller är det Zanas? Vem vem, vem, vem, vilken, vem gifter sig? Nej nej det är Fatimas dotter. Aha alltså det blir så här Ja. Det blir när jävla... man pratar face to face så kan ja. man ju så här blinka När man säger bröllop så ja, fattar man vad ass... man menar Men det är så dumt, det det är så dumt. Det är, det är Bland det dummas. Alltså, jag fattar inte att Hans Holmer Inte har blivit liksom alltså, Doppad i kära och fjädrar ja. Och blivit på riktigt alltså. är, alltså, en sån En sån fruktansvärt dålig Och, och ja. dumt och, och man låser sig vid den Så länge också Ja när, när du har så många andra spår att följa Och så vidare Alltså det, ja. är, det är Det är ett övertramp av historiska mått Ja verkligen det är helt, Så helt, att jag tror faktiskt att Att ha en sån mer ska man eh, Ja Jag vet inte riktigt Han blev avsatt efter ett drygt år Eller något sånt här Som spaningsledare Och sen efter det så var han väl bara liksom Valsade runt och var eh, ja, klant, Och så elitare, skrev han en bok skrev, och, eh, och, eh, Kriminalromaner ja. som ska vara riktigt usla Ja men det är ju visserligen det är bara så här Det har jag bara hört från Leif G.W. Persson Han tycker alla som inte är han är <laughs> Nej men han var ju usel alltså ja. Hans med är och var usel Stad. Det var varit roligt De har skrev en däckare Där de, där de fuckar upp att lösa mordet För att de är så jävla dåliga <laughs> ja, Det ja, hade varit ja. en bra deckare. Ja faktiskt det är San Du får Du på, <laughs> på för verkliga för händelser <laughs> <laughs> Ja men jag kommer ihåg För att jag, jag, jag, jag glömmer inte att vi fick skulden för så många gånger. För jag kommer ihåg Just den sommaren så snattade jag för första gången i mitt liv. Mm. Och det var eh, i Solna, Gallerian de höll på att bygga om. Och jag kom, det var på Ica där. Och det var så varmt. Jag hade, så att jag hade på mig såna här shorts som var så här: Glenhusjen shorts Och jag var så smart. Du vet, de gick upp så här: De 82, var tajta. Ja. Kort, och de var så här. tajta. Och så du vet, gick det upp lite här vid sidorna. Mm. Och jag var typ 1,27 lång och vägde 27 kilo. Alltså så liten och så spinkig Det är inte de bästa byggnaderna för snattare. Nej, och det var det jag hade ja. på mig bara. Och så du vet bara. Överkropp och så du vet Och så bara ett par gympadojor Det var det jag hade på mig För det var så varmt det sommar. Och jag går in på Ica där det är så skönt och svalt lite sådär du Så ska jag sno en sån här Tulo-tablettask Mm Och stoppa det självklart här framme då och det får bara effekta att det ser ut som en kub som sticker ut. För att vet, jag är så, hade så liten då. Och fortfarande lite i och för sig. Men alltså. Det du får bara effekta. Det en effekt. paket. Ja, exakt. Och, och då blir det liksom. Farlottis. Exakt. Och så bara går jag omkring där. Och så är det dåligt tjuv också. Dåligt snattare. Och så blir jag tillfångatagen tagen av en butikskontrollant. som alltså, hon är stor. Och hon tar med i nacken. och bara, din lilla tjuv. Din rackare. Mm. Och jag bara, kling, lite Och så här det och Tar mig bakom köttdisken på, på Ica. Och jag är, Ajoj, jag, alltså, jag är så förstörd för jag är inte rädd att ha blivit tagen alltså vet, mm. på bargärning och sådär utan jag, jag, jag är så rädd för att jag vet att jag kommer få så mycket stryk när jag kommer hem. Aha. Du av pappa, det är det liksom att jag skämt ut kurderna, det är det liksom, som är, okay. det är fruktansvärda Men och så tillkar de två poliser. Och så kommer de och de säger svenska snutar du vet så här Ja. Och jag är här jävla nu igen. <laughs> mm. Och jag har alltid varit så här kaxjobbar. Nej, jag heter faktiskt Esch", så ja, De whole shaftade din jävla Turk. Jag bara Hörru, jag är faktiskt kurd. Och då ser hon den här butikskontrollanten på fullast allvar och så här tar nävarna runt vid midjan och bara, "Ja, först Palmemordet och nu det här." <här> <En> alltså eskalering. <här> <här> ja, <också> <här> alltså, jag glömmer aldrig det. Först Palmemordet och nu det här. Det var kul att tabletas. Det var det jag var, det var det. Och, jag, åh, fan. och jag kommer ihåg De, de här poliserna De, tog, de skjutsade hem då till Rinkeby Till lägenheten där vi bodde Och morsan öppnade dörren Och hon ser sin son mm. Även inte vet, Med två poliser som håller i honom mm. Och hon får ju förnatt mm. Skriker som en kurdis morsan bara, Varför gud Aaah! Sliter håret och, och så alltid drömmer hon. Vet. Hon bara, ah, visste du igår när jag drömde att tre katteklöster i? <skratt> <skratt> Kurdiska morset drömmer alltid. Och så ska de alltid berätta för sina barn om vad de har drömt om. Ja, ah, jag visste det, jag visste det. <skratt> Nej, fria visste tolkningar. Det. Ja, men fria, alltid fria tolkningar. Åh. <skratt> om du, du skulle ha ja. sett de här två poliserna, de var vad fan händer det här? <skratt> så här och, och så kommer de in och så sitter, så sitter vi i soffan. Så sitter jag mellan poliserna och min pappa om mm. att jag är så rädd vet. Och jag vill att de ska stanna kvar så länge som möjligt. Mm. För då får jag mindre stryk för att alltså mm. jag måste gå lägga mig sen mm. Så jag säger så att typ åh lite mer fika. <laughs> mm. och, och så sitter vi där och till slut så du vet och de här: justa svenska snutar alltså. Ja mm. vet. Nej, man måste mota moto Lind och Fasja fattar det var oputa Olle, vem fan är Olle? Alltså, är det är ju knappt Aa, någon idag. Ja, jag börjar med nål och slutar med silverskål. Och fascha. vad vad har han gjort den unge jävelen? <laughs> det fattar ju inte allting. Och då nål silverskål alltså det vet han var helt galen alltså. Ja. Mm. Men jag kommer ihåg, jag fick inte stryk. Du fick inte det. Nej, jag fick inte stryk. För att han var han var inte arg han var besvik. Ja, han var så fruktad. Jag kommer ihåg de stängde dörren där. Och så var jag ensam i vardagsrummet. Så sitter jag och så rädd. Så alltså, jag är så rädd. Jag visste att jag, jag, jag tänkte att jag kommer få så mycket tryck, mm. så jag kommer inte kunna byta om på jumptan på flera veckor. Alltså. Man kommer fram och jag tittar upp på honom och han bara. Saknar du mat? Jag bara, Nej. Saknar du kläder? Nej. Så han bara, Var det därför vi kunde komma hit? Va? För att du ska bli en simpel tjuv och skämma ut oss? så spottar han mig rakt i ansiktet. Mm. Och så han. Och jag det som fan. Alltså. Mm. Ja. Det var en tung börda. Det var, en, det var ett ok. Det kurdiska oket. Berömda och bära. När man mm. är elva det är tungt att bära då. Nu bär jag det med stolthet. Mm. Jag är jättestolt över att vara kurd. Det kan vara en rebellisk grej också sen. Att du då blev liksom eh, lite... Hamnade i mer eh, trubbel senare. Mm. Att du hade det här trycket. Ovanifrån att sköta dig. För att du, du mm. var inte bara för dig själv. Utan du var för hela... Familjen, stekten, ja. folket också. Liksom. Mm. Något mer du känner kring just själva utredningen och kurdsparet här som du... Jag, jag, jag, jag bara kände så här att det, det här var någonting annat i, i, alltså som, som låg till grund för detta. Ja. Dels har vi den turkiska säkerhetstjänsten som vill misskreditera kurder. Mm. Och kurder eh, hade jävla bra alltså eh, surr utomlands mm. i de här länderna de hade flytt till då. Typ Tyskland, Frankrike och Sverige. Sverige är ju en bas för väldigt mycket kurdisk litteratur. Mm. Uh, Kurdernas första bibliotek alltså na national finns i Sverige. Okay. Är i Sverige. Som låg på Skeppsholmen då. Men nu ligger det ute i Alvik. Okay. Så, att, så, att, så Stockholm och Sverige har betytt jättemycket för den kurdiska kulturen och identiteten. Mm. Och det här försökte man ju då förstöra, tror jag, då, genom... Jag vet inte, internationellt Eller turkiskt och så vidare sådär. Men det som, det som, det som är det tragiska i det här Det är ju att Palmemordet fick ett, två års Liksom försinkning för, ja. du, av, av just det här ja, Och jag kan än idag Alltså inte tänka mig eh, Något annat äh, än att det var högre inom polisväsendet okay. det, var jag det, är din, äh... det är vad jag tror Vad jag ja. tänker, att det är så liksom, Att det är det är, Lite, är, det, är, alltså det är säk eller säkerhetsspoler säk och alltså det är någonting som de, det här kan vi inte leva med. Det här det är några personer eh, som sitter högt upp som inte kan och kan inte tolerera att han håller på som han gör. Liksom. Tror du det är liksom en större konspiration och högre upp eller ja, är det bara att några stycken? Som... Nej, det tror jag. Jag tror att, jag tror att, mm. jag tror att en del inom socialdemokratin är inblandade också. Okay. Det är vad jag tror. Vad eh, namn? Vad? Du har ingen namn Ingvar Carlsson tror jag Nej jag vet ja. inte Nej men jag vet han inte var ju, du, du, du har, du har Det har jag nämnt tidigare <laughs> ah, på ah. det Att det var ju Fan vad smart man kände sig När man var unge Och kom på att Fan Invar Karlsson Tjänar ju på detta ah. Han blir ju statsminister ah. Sen tror man Karl Bildt ah. eh. Nej men jag, man, jag, jag Det är en, en större Jag tror att han gjorde sig omöjlig men mm. med Don grejerna oh, han verkade ju trött också senaste, alltså sista åren där. Ja, verkligen. Han, ah, han hade tröttnat på att ah, det var liksom så motigt att ah, genomföra för förändringar. Precis, och, att, och sen 70-talskulturen blev ju lite annorlunda <laughs> än, äh, än vad han alltså mm. de äh, såhär, politiska vindarna runt om i världen var inte Nej, men så kom ju då juppikulturen ja, eller precis. och, och sådär, så där. Så ja, vad skönt att han fick äh, slippa Såhär bratskulturen på 90 talet Ja alltså hade Palme funnits Den här bratskulturen med vaskning och, och traskning eller vad det heter ja. nu Och allt möjligt att Det hade han alltså Det, det, det är ju som att spotta det fattiga ansiktet Ja alltså, Han kommer ju själv från överklass Men då kanske jag, är, jag ser ner på de här som stoltserar men... Ja och det är ju därför han inte också blev förlåten av, av, av, av högen och av adeln och, och de här, alltså att mm. överklassen. Att han var... Han var klassförrädare. Ja, klassförädare mm. och jag gillade det i Palme-dokumentären, den här som kom förra året, ja. att man använde ordet renegat. Mm. renegade. Ja, precis. Uh. Det låter så jävla mycket häftigt uh. på engelska, uh. renegat. Uh. låter uh. så, uh. så lamt, uh. till man kom på att fan, det är renegade. Uh. Det är ju uh. coolt. Uh. Han är... Uh, Committed the ultimate sin ja, det är, äh, i ja. den här TV Men man märker det också Åt andra hållet när folk, ja, är ja Men man märker också hur, hur lätt det är med andra Som, som är i underklass Och sen blir det liksom överklass Och höger mm. och sådär Att det är inte heller samma Det är inte, det är inte heller så jätte Nej, Folk som gör klassresor blir ofta liksom, Känns kanske som Båda lägerna Lite, ingen av dem äger dem liksom. Nej Så att det blir lite såhär John Jo har ju fortfarande kvar sina åsikter och sådär ja. Fast han dricker ju jättefin rövvin till ja, det, det... Och det, Han är så intressant för att ja. är liksom, han, han tycker liksom ja. han vill stå på ja. arbetarnas sida och allt sånt här, ja. Men sen har sånt han sånt jävla överklassmanel Han med mané, liksom. Han står inte ut med deras lukt Det är väl det Och liksom ja. talar ner till folk ja. och såhär, Men, ja. men här han är en intressant ja. figur Har du ja. träffat honom? Ja i vilket sammanhang? Jag har honom två, tre gånger Och jag, jag har fått honom att erkänna att han var en fjolla, fjolla På morgonpasset Aha. I P3 För att det han där. brydde sig så mycket om sitt utseende? Nej, för att jag intervjuade honom Och jag kommer ihåg För att alla var så här, Åh, Ska du intervjua Jan mm. och så där. Och jag har aldrig brytt mig om Vem jag intervjuar Alltså jag har aldrig tänkt så här, den här personen är äh, mäktig eller rolig eller alltså, en idol eller så. Jag har Nej. aldrig tänkt så. Utan jag försöker till att tiden, och jag, jag lyckas tycker jag på ganska bra sätt, att, att få folk att vara var sig själva liksom, och jag skiter i vem de är. Alltså jag vet, jag respekterar deras jobb, jag vet vem de är, jag är påläst och så vidare. men Och då var det inför onskan filmen. Ja, och han hade sett den själv då i en biograf och, och så sa jag, vad hände då? Han bara, nej jag vill inte prata om det jag bara, då? Nej, men han inte prata. Och så var det så här, Ja, då hade han gråtit, fält en tår mm -hmm. Och det, det sa han i, typ i, Mellan låtarna, du vet Aha. Och jag var, men varför säger du inte det? Ja men det är fjollet, det vill inte jag Du vet, jag bara, men alltså allvarligt Och så, så, så gick låten av det Jag bara, men berätta nu, vad hände nu? Ja. Han var, nej jag vill inte, jag bara, jo men berätta Vad hände då? Ja, vadå? Ja, vad hände då? Ja, ja, för, ja vadå? Varför var, var, var, kunde du inte säga? Ja, jag tycker du är fjollad. Vadå? Är du fjollad på det? Ja, se det då. Säg att du är fjollad. Han var ju ja, jag är fjollad. Du skulle fått ha att de gråta i studion också. Nej, eh... ja, men jag fick, jag fick faktiskt, vad heter han? Anders, äh, heter han Jardin? Jardin, den förra Aftonbladets... Ja, chefredaktören. Ja, chefredaktör. Han grät. Han Aha. fick jag gråta. Varför? Eller hur? Nej, men jag, jag såg på honom att det var någonting som hade hänt. Det var precis alltså det var typ månaden innan han skulle sluta eller, alltså uh -huh. jag visste inte det. Men det var någonting att alltså det var no, någon, någon månad innan han, jag visste inte men det var någonting och så såg och så tittade jag på honom så här och jag bara, men du uh, är det värt det? Mm. Så kollade jag på honom. Och, och så började hans tårar komma. Då hade han mm. haft ett eh tjafs med sin 17-åriga son då, som var då. Mm -hmm. Och han hade skällt ut honom för att uh, han hade aldrig haft tid med honom och Mm -hmm. och, och så vidare Och han hade haft ett upprakt samtal då Och det var i direkt då Och mm. så grät han, och han, han ja, det var... Men han berättade detta i Det var inte att han grät och försökte dölja det Nej, lyssnarna, nej, nej, nej. Han, han, han berättade, han berättade i, Alltså i direkt sändning okay. Så han fick ju ett mänskligare Alltså Jag, jag, jag gillar ju inte alltså kvällspressen alls nej, Även precis. om du gör väldigt viktiga saker så där, Några gånger Men, Men det här att vara chefredaktör är också så mycket Ja, det deras jobb press. är ju bara att uh, det, det är mycket på Det bara att att, att oh, rättfärdiga allt oh, de gjort. Oh, och jag Alla kände typ. på honom. Jag såg, jag tänkte sen du vet, det var bara en intuition. Det var bara en så här och, och, och, och jag känner med Bobo Bobo bara allihopa. Ja. Let's går Och så jag, nej, men det finns någonting här liksom, du vet. Bobo känslor, det går inte Bobgrull och, och så där, Men jag bara kände att det fanns någonting, du vet, så här, Och så, ja, men och återigen så visade det sig de är gubbarna alltså, du vet, när de blir 55, 60, 60, mm. och så har de gjort allt De har försinkat sin familj, försakat relationer, allting, allting, Nej. allting Och så är det inte värt det Nej. Det är aldrig värt det och så, och så kan de spela någon jävla sommar och så spelar de upp I did it my way, oh fuck you, du gjorde inte alls your way Du bara lever i din stora livslögn liksom, det var inte Nej. värt det Det är aldrig värt det, Och gå mot sina principer och gå mot sin familj på det sättet för du jobbar ju också som fan Ja, jag jobbar Men det... som fan Men ja. jag har ingen familj Alltså på det sättet Jag Nej. har inga barn Jag har ingen fru Nej Ja Så att jag Alltså Det är ju en annan Jag var jag, Alltså på ett sätt blir det så att man väl Man har valt jobbet ja. Jag är mitt jobb ja. Du vet Och, och jag, jag Tyvärr alltså Den tjejen Alltså jag älskar jag, jag skulle Som idag jag skrev på min twitter Jag, jag, jag läste i Expressen om Ingvar Kjällsson Och Meta och Vet hon eh, Om deras kärlek I I 70 år Mm. Och jag bara fan vad fint, var vackert Jag blev så här tårögd uh. Så jävla snyggt och vackert vet? Men jag fixar inte det, jag är sämst uh. för, jag, alltså för mig är mitt jobb Mitt folk och mitt kall är Mycket viktigare än Och det är fel att uh. tänka så Det är jättefel av mig Men det är så som det är nu uh. Alltså jag älskar mitt jobb okay, uh. Och jag håller på nu med nästa jobb. Liksom jag tänker du vet, nästa år, hur ska det bli? Vaskare? Alltså, du vet, jag är där redan. Vet du vad? För, för din show, dålig stämning, ja. är du på upprinnelsen. Ja. Det beror... 19 maj är sista i Stockholm. Ja. Om, om det sänds innan eller efter. 19 maj i Stockholm. Ja, men det... det är avskedsföreställningen. Gå se den. Jag tror det är bra. <laughs> <laughs> Sen en grej. Vi är väl på avrundningen här också. Men en fråga jag brukar ställa då. Du har ju sagt... Vad du tror det lutar mot ja. Ligger bakom palmomålet ja. Men så här, om du själv fick bestämma så här Om det bara kom fram Vad hade du tyckt var intressantast Eller roligast Eller mest tillfredsställande Att det var? Att jag hade rätt Att det. Ja, att jag hade rätt ja. <laughs> ja, Jag känner alltid stor tillfredsställelse När jag, när jag har rätt ja. Och det, det hatar mina kollegor mig för <laughs> Du är en bäst liksom. Ja, ja. ja. Martin Andersson hatar mig Månsmölle hatar mig alla hatar mig. Jag, men du vet, jag har så bildminne, ja. så att ja, nu börjar ju triska efter många årsturner och, och senast sådär. Men, men jag är ganska så bra på fakta och på på sett saker så vet jag. Men nej, det är någonting här, liksom. okay. ja. Så du så. Det finns liksom inget så här, att du väljer så här, men Det hade varit skönare om det var Kristi eh, För att då är det ingen konspiration Nej. Utan du vill bara ha rätt ja. <laughs> Även om det är gör lite ont i magen Att det finns sådana högerkrafter Inom eh, att de lyckades med detta Om du kollar historiskt På alla, alla stora män och kvinnor Som har velat något Som har velat att de förändrar i grunden mm. Bort från det här patriarkala strukturen Samhället, bort från våldet Bort från mm. folk som tjänar på våld Mm. Folk som tjänar pengar på olja Folk som tjänar pengar på vapen mm. Folk som tjänar på orättvisor Alltså alla de männen och kvinnorna som har kämpat och stått upp mot dem Och blivit framgångsrika mm. Och fått folket med sig Alla har blivit ihjälslagna ja. Mördade, försvunna I hela världen ja. Så det finns någonting det, är... det finns någonting där som är fruktansvärt. Det är en väldigt deppig tanke det var, det var ju liksom Ja, men grejen är så här vi får inte glömma en sak. Mm. Det är att de här människorna står för någonting. Mm. Någonting händer med dem. Deras tanke, deras ord, deras vision lever vidare mm. och den är mycket starkare. Mm. Alltså, visionen, livet är alltid starkare än döden. Mm. Så idéer överlever. Du kan döda en människa men du kan aldrig döda hennes tankar eller, eller idéer. Så vi har en styrka där om vi vill. Vi behöver inte ha det så här som vi har det. Ja. Vi kan få det bättre och vi ska ha det bättre. Det handlar inte om något annat. Det handlar bara om vanliga jävla rättvisa. Varför ska folk tjäna pengar på död? På svält? Ja. När vi alla kan ha det bra. På riktigt. Så. Så tror jag vi avslutar. Jag säger tack så väldigt mycket. Öst Tack själv. Hej då. Hej.